Salmul 236 al celor sințiți către Sfânta Cruce. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă pe semnul tău, Biserica Domnului, în sufletele noastre s-a ridicat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă Domnului, ca să n-aibă unde-și pune capul, ei slujit dreptat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin Tine, Domnul, povala păcatelor noastre a purtat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin Tine, porunca în fierii, am ascultat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă asemeni Fiului Cel iubit în brațele tale ne-ai primit. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă de botezul cu sângele Domnului prin Sfânta Împărtășanie ne a învrednicit. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin jertfa Domnului nostru cel iubit pentru noi ne-ai ocrotit. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă la îngroparea Și îmbălsămarea Domnului ai vegheat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă mormântul Domnului l-ai privegiat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă la învierea Domnului martoră ai stat.